Despre populație și emigrație Coordonatele geografice ale Australiei, ca și specificul evoluției istorice, permit sau impun unele comentarii interesante asupra situației demografice. Criteriile ce se pot folosi în acest demers sunt diverse, iar considerațiile evidențiază cele mai surprinzătoare realități. Cantitativ vorbind, Australia este continentul cu cel mai mic număr de locuitori plasându-l, de fapt, pe poziția unei țări de mărime mijlocie. Într-adevăr, cei 18,3 milioane locuitori, în 1998, raportați la imensitatea suprafeței de aproape 8 milioane de kilometri pătrați, rezultă într-o densitate de numai 15 locuitori pe kilometru pătrat. Iată spre comparație cu alte câteva țări, ce înseamnă această densitate. SUA 192 locuitori pe kilometru pătrat, Marea Britanie, 1590, România, circa 85. Comparații interesante se pot face între Australia și alte țări cu suprafețe comparabile, precum Canada sau China. Canada are și o populație redusă ca număr, 26 milioane locuitori care trăiește pe o suprafață cu aproape 3 milioane kilometri pătrați mai întinsă. În ambele țări, marea majoritate a populației este concentrată în zonele de est-sud-est est și vest. Ca o paranteză de curiozitate mai exact de similitudine, amintesc două elemente. În Australia, în aceeași zonă, sud-est-est, est, există două metropole, Sydney și Melbourne. Primul se apropie de 4 milioane de locuitori, iar al doilea de 3,5 milioane. Peste Atlantic, Canada oferă și ea ceva asemănător ca sitoare geografică și ca număr de locuitori. Este vorba de alte două metropole și anume Montreal, se scrie M-O-N-T-R-E-A-L și Toronto, se scrie T-O-R-O-N-T-O cu aproximativ 3 milioane locuitori fiecare, situate nu departe una de cealaltă în aceeași zonă, sud-est. Este cunoscută inevitabila rivalitate dintre orașele ce formează cele două perechi. Ceea ce le apropie pe toate cele patru constă în frumusețea fiecăruia și în locul aparte pe care îl ocupă în economia, cultura și viața socială a celor două țări. Dacă merge puțin mai departe cu considerațiile personale, putem aminti că Metropola Toronto nu a găzduit vreo ediție a Jocurilor Olimpice, această onoare revenind în anul 1976 rivalei sale, Montreal. În Australia lucrurile stau altfel. Melbourne a fost în anul 1956 gazda Jocurilor Olimpice, iar acum Sydney, după aproape o jumătate de secol, își va spori prestigiul datorită ultimei olimpiade a secolului nostru pe care o va găzdui. Situarea în spațiu a marilor orașe din cele două țări ne mai oferă o similitudine. Orașul Peth, 1,3 milioane locuitori, este aruncat undeva pe coasta de vest, în timp ce în Canada, un oraș cam de aceeași mărime, Vancouver, se scrie v a n c u v E. R. Este plasat tot pe coasta de vest a Canadei. Condițiile geografice și climaterice care au determinat-o astfel de răspândire a populației sunt la fel de improprii pentru viața omului în întinse suprafețe, dar acestea sunt provocate de factori cu totul diferiți. Australia este situată în emisfera sudică, iar Canada, în cea nordică, prima având de înfruntat căldurile insuportabile și semideșertul, cealaltă temperaturile foarte scăzute și înghețul din regiunile polare. Un alt exemplu îl poate constitui China cu o suprafață comparabilă, iar o populație de 1,3 miliarde locuitori, ceea ce nu mai permite nicio comparație sau comentariu. Doar similitudinea oferită de faptul că și în China marea majoritate a populației e concentrată în sud-est și est, în timp ce, în sud-vest și nord-vest, numărul locuitorilor e mult mai redus. Cele câteva sute de milioane de oameni depășesc totuși mult populațiile din celelalte două țări luate împreună. Exemple de țări a căror populație e foarte neuniform răspândită în teritoriu sunt multe – Brazilia, Rusia, Egipt, Libia, Turcia, etc. Așa cum se poate observa din cele câteva elemente de evoluții istorice prezentate mai înainte, sub aspect etnic, Australia prezintă cel mai interesant tablou demografic. Sunt și alte țări ale căror populații sunt formate din zeci de etni, fapt explicabil tocmai prin puternica emigrație europeană și mai recent de pe alte continente. Statele Unite ale Americii, Brazilia, Argentina, dar și alte țări din America Latină sunt cele mai la îndemâne exemple. Totuși, Australia rămâne țara cea mai bogată din acest punct de vedere. Populația Australiei e un mozaic etnic incredibil de complex, în care sunt reprezentate aproape 200 de națiuni, ceea ce practic înseamnă că Australia este o lume în miniatură. Se știe că o pată de culoare în acest mozaic revine comunității românești, al cărei număr nu este neglijabil, deși face parte dintre comunitățile mici. Circa 20.000 răspândiți în diferite orașe mari cu o concentrare puternică în Melbourne și Sydney. Întrucât am cunoscut un număr semnificativ de români, îmi face plăcere să anticipez că cititorul se va întâlni pe parcursul cărții cu unii dintre ei. Recensământul populației din anul 1996 a revelat câteva statistici interesante. Din totalul populației existente, 23% erau născuți în afara Australiei, ceea ce corespunde unei cifre absolute de 3,5 milioane persoane. Dintre aceștia, 1,1 milioane în Marea Britanie, 300 de mii în Noua Zeelandă, apoi în ordine descrescândă în Italia, Vietnam, Grecia, China, Germania, Filipine, Olanda. Se observă că spre Australia se îndreaptă foarte mulți emigranți din țări dezvoltate, ceea ce confirmă încă o dată avantajele multiple, nu doar de natură social-economică, oferite de Australia chiar în raport cu societăți europene cu standard foarte ridicat de viață. Comunități puternice au și unele țări mai puțin dezvoltate din Europa, precum Polonia, Ucraina, Serbia, Croația, Rusia. Aborigenii ocupă un loc important și distinct în istoria Australiei și în viața societății australiene de azi. Deși reprezintă doar 1,5% din totalul populației, circa 300-350.000 de locuitori, Aborigenii sunt păstrătorii unei culturi și civilizații de circa 50.000 de ani, fapt ce determină autoritățile să promoveze o politică specială în rândul lor. Ca mod sau stil de viață și în funcție de zonele în care trăiesc, aborigenii ar putea fi împărțiți în trei categorii. Cei mai mulți, circa 60%, trăiesc în orașe. O parte mult mai mică sunt răspândiți în zone semideșertice și în mediul rural. O altă parte, poate și mai mică, trăiesc în grupuri așezări compacte ducând o viață tribală. Aceștia rămân în orice caz cei mai autentici aborigeni care păstrează mai bine tradiția, obiceiurile, cultura, religia strămoșilor. Fără a fi socotite rezervații în sensul dat acestor așezări de baștinași, în unele țări din America Latină, aborigenii din ultima categorie pot fi considerați că trăiesc în condiții speciale, departe de civilizația modernă, dar nu pot fi socotiți că duc o viață în sălbăticie. În Australia există mai multe asemenea zone, iar cele mai mari și mai cunoscute se află în insulele strâmbtorii Torres, în Arnhemland. Se scrie A-R-N-H-E-M-L-A-N-D la granița cu faimosul parc natural Kakadu, și în centrul deșertic. Din câte mi-am dat seama, orașul Alice Springs, 27.000 de locuitori, este un fel de capitală a zonei centrale a Australiei, nu numai ca așezare urbană, dar și sub aspect turistic și ca prezență a aborigenilor. Desigur, în acest oraș, unde am putut vedea fără a-i căuta prea mult, sute de aborigeni locuiesc cei din prima categorie, Comunitățile de aborigen care trăiesc în condițiile tribale sunt răspândite într-o întinsă zonă dominată de două formațiuni stâncoase cu semnificație excepțională pentru ei. Uluru se scrie U-L-U-R-U, -U -U, Kata se scrie K-A-T-A, -A, Ciuta se scrie T-J-U-T-A, formează un ansamblu natural geologic și cultural religios de cea mai mare importanță pentru aborigeni, întrucât este socotit izvorul ancestral și nesecat al întregilor istorii și existențe. Unele aspecte concrete și alte informații detailate asupra aborigenilor vor fi prezentate în cuprinsul cărții în capitolele ce descriu și experiențele mele directe cu unii dintre ei. Tot la capitolul populație Merită să amintim și repartizarea acesteia în cele două medii importante, urban și rural. Australia este una dintre cele mai urbanizate țări ale lumii. 85% din totalul populației trăind în orașe, 70% locuiesc în primele 10 orașe ca mărime. Sydney înghite aproape o cincime din întreaga populație. În ultimii 50 de ani, populația Australiei, a crescut cu 5,5 milioane de locuitori. Peste 40% din australienii de astăzi sunt emigranți din prima generație sau copiii acestora. Cea mai spectaculoasă evoluție a fenomenului a înregistrat o populație asiatică. În ultimii 10-12 ani, aceasta s-a dublat, ajungând azi la cea de 800.000, respectiv 4% din total. Imediat după crearea Federației Independente, 3i ianuarie 1901 și apoi timp de o jumătate de secol, Australia a promovat o politică exclusivistă în privința emigrației. Fără a-și propune stoparea fenomenului, această politică era menită să limiteze numărul emigranților, în special al celor din alte continente decât Europa. Complementar măsurilor și condițiilor puse noilor emigranți, de exemplu cunoașterea limbii engleze, Autoritățile au promovat o politică de asimilare a tuturor emigranților, indiferent de unde veneau, într-o unică populație de cultură anglo-celtică și de limbă engleză. De altfel, denumirea acestei politici confirmă această tendință. White se scrie WHITE Australia Policy se scrie p o l i -S. C.Y. Politica Australiei Albe trebuia să contureze o societate australiană în care nu mai aveau ce căuta deosebirile etnice, lingvistice, culturale de tradiție. Deși procesul de emigrare către Australia a continuat și după ultimul război, abia în anii 60 guvernul și-a schimbat radical poziția în materie de migrație. S-a înțeles că vechea politică devenise nu numai anacronică, dar era împotriva mersului general al istoriei. Schimbarea opticii a fost o dovadă de înțelegere a interesului național și de racordare a Australiei la noile tendințe ce se manifestau pe plan mondial. Dacă privim lucrurile din această prismă, putem spune că politica de asimilare nu a fost numai greșită, dar ea nu putea să continue o soluție pe termen lung. Practic, nici nu ar fi putut să dea roade. Noua viziune a fost transpusă în practică printr-o nouă politică și anume de integrare. În acest scop au fost luate măsuri pe toate planurile – politic, administrativ, juridic, social, economic, cultural, religios. Desigur, integrarea era cu totul altceva decât asimilarea, deși până la un punct acestea se pot interfera, iar asimilarea ar fi putut fi interpretată ca o formă de integrare – iar integrarea ca o etapă premergătoare a similării. La baza noii strategii a fost pus principiul modern-umanist, potrivit căruia era recunoscută importanța comunităților organizațiilor etnice, a posibilităților de afirmare și valorificare a calităților personale ale individului, indiferent din ce parte a lumii ar veni. Și totuși s-a apreciat că este nevoie de o formă superioară, complexă de integrare, care să excludă orice posibilitate de asimilare, deci de pierdere a identității etnice și culturale a comunităților din societatea australiană. Începând cu anii 90, s-a făcut așadar un pas înainte în practica emigrației. S-a creat o nouă dimensiune a integrării căreia i s-a spus multiculturalitate. În viziunea autorităților australiene, multiculturalitatea trebuie să însemne ceva mai mult decât integrarea, chiar o integrare de un alt tip și altceva decât simpla coexistență a unei diversități culturale. Cu alte cuvinte și într-o formulă sintetică, dar foarte cuprinzătoare în sensurile și semnificațiile ei practice, Australia a înțeles că poate realiza unitatea în diversitate, în această concepție, societatea australiană e formată din comunități etnice mai mari sau mai mici, fiecare cu valorile sale culturale, religioase, de tradiții, de limbă, etc. specifice. Pe de altă parte, fiecare individ aparține în același timp comunității etnice și societății în ansamblu, iar valorificarea calităților, pregătirii și aptitudinilor personale se face în interes propriu și în vederea prosperității generale pe fundalul identității etnice și culturale a fiecarei comunități. Multiculturalitatea nu numai că nu șterge deosebirile și specificul fiecărei comunități etnice, dar le protejează, le dezvoltă și, foarte important, le valorifică în beneficiul individului și al societății. Când citim în diferite materiale despre succesele Australiei, în crearea unei societăți moderne, funcționale, eficiente și echitabile sub raport social, prima dată am fi tentați să credem că e vorba de propagandă mincinoasă, sau în orice caz, de exagerări. Există două căi de a ne abține de la astfel de speculații. Prima este oferită de cifrele, procentele și statisticile care se aducă argumente. Mai important decât aspectul cantitativ în sine, este modul dialectic și convingător în care acestea se înlănțuiesc și curg unele din altele într-o succesiune și o inter-relație ce nu lasă loc niciunei îndoieli în ce privește vericiditatea și realitatea lor. Și apoi australienii au învățat să fie atât de serioși în tot ceea ce fac încât este greu de presupus că ar putea recurge la mijloace imorale pentru a se prezenta în fața lumii într-o lumină trandafirie, fără acoperire. Pentru cine ar mai avea rezerve și, după această argumentație, este drept pur personală, recomand să se deplaseze la fața locului și nu va fi nevoie să trăiască în Australia ani de zile pentru a se convinge, ci societatea australiană îi se va înfățișa repede între ei adevărate, care nu pot fi decât favorabile. Australia este recunoscută ca una dintre națiunile care au reușit cel mai bine să construiască o societate tolerantă, primitoare și multiculturală. Există trei principii foarte clar și lapidare exprimate care se bazează pe o astfel de societate și anume. 1. Toți australienii au dreptul în cadrul unor limite foarte bine definite să-și exprime și să-și împărtășească moștenirea individuală și etnică inclusiv religia și limba. 2. Egalitatea în tratament și posibilități este o valoare fundamentală în Australia și prin politica adoptată și promovată se urmărește înlăturarea tuturor barierelor ce s-ar putea ridica pe criterii ca rasă, etnie, cultură, religie, limbă, sex sau loc de naștere. 3. Australia recunoaște beneficiile economice ale menținerii dezvoltării și utilizării cu eficiență a aptitudinilor, talentelor și priceperilor indivizilor, indiferent de țara de origine. Aceste principii se aplică tuturor australienilor, fie ei aborigeni, anglo-celtici, din alte țări născuți în Australia sau naturalizați. Australia dorește, caută și așteaptă, ca toți cetățenii ei să se angajeze în interesul și viitorul țării, în structurile și principiile societății și în respectarea drepturilor altora, de a-și exprima opiniile și a-și promova valorile. Într-o țară cu o compoziție etnică de o asemenea diversitate, este oarecum surprinzător să constați că există doar o religie care se impune cantitativ, fiind de departe cea mai răspândită. Nu este dificil să ne dăm seama că aceasta este creștinismul. Ponderea creștinilor în totalul populației este de 70%. Aceștia se împart în două categorii. Catolici, circa 39%. Anglicanii, 31%. Aceștia, din urmă, sunt o variantă a protestantismului. Dar această situație are explicații de natură istorică, demografică și chiar religioasă. Așa cum s-a observat, Marea majoritate a populației actuale în Australia provine din țările europene, cele mai multe catolice sau protestante. Apoi este foarte posibil ca mulți credincioși de alte religii să-și fi schimba credința din diferite considerente. Poate și mai surprinzător e faptul că un sfert din populație nu e credincioasă, dar nu toți cei circa 4,5 milioane necredincioși sunt atei în sensul strict al cuvântului, ci foarte mulți sunt umaniști, raționaliști, etc., oameni care trăiesc în afara unui Dumnezeu fără ca totuși să aibă ceva împotriva lui. În fine, dintre ceilalți credincioși necreștini, fac parte budiștii, islamiștii, iudaiștii și hindușii, totalizând doar 5% din numărul total al credincioșilor. Raportat la numărul mare de asiatici care există în prezent în Australia, Numărul foarte mic al acestor credincioși poate părea neverosimil sau inexplicabil. Totuși, fenomenul se poate explica prin existența în Asia unui număr foarte mare de credincioși, creștini, inclusiv protestanți, chiar dacă alte religii sunt majoritare acolo.